Знаєш, я давно чекала, навіть відчувала, що ось-ось вибухне гнівом народ, але не було того сірничка, від якого спалахнув хмиз. А батько, він, який погляди має, тобі краще запитати в нього самого. Ухилилася від відповіді Настя. Він дуже за тебе хвилювався, бо Левко поїхав у Київ і пропав без вісти. «Батько не хотів, щоби з тобою трапилось таке саме лихо. Це зрозуміло. Але він вважає, що ми стояли там марно, чи не так? Скоріш за все», – мовила Настя після затяжної паузи. «Йому зручніше тихо і спокійно жити, як раніше». «Ясно», – зітхнув Геннадій. «Далі можеш не продовжувати. А наша бабуня, вона тебе дуже любить. Мамо», – зупинив її Геннадій. Бабуня наша більше смерті боїться бандерівців. Вона не пропускає жодного мітингу, який тут організовують сепаратисти, а там сам розумієш тільки й чути київська хунта, бандерівці, правосеки, фашисти. А вона всьому почутому вірить. Син не втримався, розсміявся. Було дивно таке чути. Коли почався майдан, то в місті тільки й розмов було, що то бандерівці зборили народ. Бо їм, бачте, хочеться вільно їздити в Європу на заробітки, але щоб боятися, то вже занадто. Так, так, посміхнулася мати, коли у нас гостювали Марк і Петя. Вона на ніч замикалася в своїй кімнаті, щоб бував ночі, їй горло не перерізали. Навіть так, Геннадій уже не посміхався, якась дикість, ті люди, які стали мені рідними, які привезли мене додому? Ні, я не чекав від бабусі такого. Можливо, ще й гроші в гаманці після їх від'їзду перераховувала. Ти знав? Неважко було здогадатися, сумно константував Геннадій. Синку, ти нічого не говори, бабусі. Не дорікай їй, попросила Настя. Ми й так усі знервовані, стільки хвилювань було не передати словами. А тепер ще й скорочення на роботі. Куди ми влаштуємось? На інший хімзавод? Скільки разів раніше намагалися марно. Там зарплатня вдвічі більше, Тож беруть лише своїх та за хабар. Частенько траплялося, що віддадуть не одну сотню доларів, влаштуються на роботу люди. А час від часу йде скорочення. Не встигли відпрацювати кошти, як потрапляють під звільнення. Хабар не захищає від скорочення. Та якось проживому, заспокоїв її син. Я незабаром оклигою, піду на роботу. Не кажи гоп, поки не перескочиш. Тобі ще довго не можна буде підіймати важке. Зараз головне берегти себе і швидко одужувати. Мамо, а Іванна, вона теж думає, як наша бабуся, обережно запитав син. Іванна, вона як більшість молоді нашого міста, як би тобі їм якше сказати, у Насті залягла зморшка між бровами. Вона кляне бандерівців і вважає, що ти потрапив під їхній вплив, що не хочеться людям спокійно жити, то вони почали революціювати. Знаєш, одного разу я ледь стрималася, щоб її не вдарити. Ніколи не зіймала руку на своїх дітей, але в той момент, як я рид, ридала перед телевізором, коли показували вбитих юнаків, вона ляпнула. Нема чого ревти за ними, бо самі винні. Ніхто їх туди не посилав, сиділи б удома і все було б добре. Мене як окропом облали. Звідки в неї така жорстокість? Де поділося співчуття, хіба я так її виховувала? Я з нею щойно посварився, дізнався Геннадій. Івана останнім часом стала така нервова, якось винувато сказала Настя. Можливо, справа в тому, що в неї не складаються стосунки з хлопцями. Вона дуже комплексує щодо своєї зовнішності. Справа не в її нестриманості зітхнув Геннадій і коротко розповів про сварку з сестрою. Ви брати сестра? Тож невдовзі помиритися? Настя посміхнулася. Ви і в дитинстві іноді сперечалися, таке буває, але не потрібно серйозно псувати стосунки через протилежні погляди. Мене трохи часу, і сестра зрозуміє, що помилялася. Ось побачиш, вона незабаром охолоне і прийде просити вибачення. А ти не переймайся, не будеш жити сваритися з усіма, хто не поділяє твої погляди. Не буду, погодився Геннадій, але незабаром. Вони всі прозріють, принаймні, сподіваюся на те. Ось і добре. Зараз прийде Оксанка, а потім я принесу тобі вечерю. Мати турботливо поправила ковдру на ліжку, підіткнула її під ноги сину, поцілувала в Маківку. Все, як у дитинстві, подумав Геннадій, хоча я вже зовсім інший, зовсім дорослий. Довго роздумувати над словами матері та аналізувати сварку з сестрою йому не довелося. «Тук-тук!» – почув він голос своєї дівчини. Майже одразу двері відчинилися, і на порозі постала усміхнена Оксанка. Гарна, доглянута, свіжа, як щойно зрізна квітка у вранішньому саду. «А ось і я. Ти радий мене бачити?» Знає, напевно, що дуже радий її приходу але запитує. Лисеня, сказано жінка, скільки разів не повторюй, ніколи не стомиться слухати компліменти. Вона пристрасно поцілувала в губи коханого, рука з тоненькими пальчиками, ковзнула під ковдру, легенько торкнулася нижче живота. Оближ, пошепки сказав Геннадій, притримуючи її руку. Чому, спитала дівчина, і ображено, «Надула губки, я тобі розкрию одну страшенну таємницю, стишеним голосом почав юнак. «Коли мене поранили, то лікар у той час був дуже голодний, вірний клятві Гіппократа. Він сумлінно розпанахав мій живіт, дістав кулю, аж тут побачив молоду печінку. Тоді лікар, щоб не нашкодити пацієнтові, відрізав невеличкий шматочок печінки». Та потрібну довжину моєї кишки, віддав їй медсестрі і наказав негайно зробити коров'янку з печінкою у моїй кишці. Медсестра побігла смажити, а лікар з усією серйозністю шив порізані кишки та живіт. Фу. Оксанка скривилася. Яка Гедота? А лікар сказав, що було дуже смачно, розсміявся Гнадій. Вибачте, був мій чорний гумор. А білий можна? Скільки завгодно. Чим швидше ти мене вилікуєш, тим краще для нас обох». «Зрозуміло», – зітхнула Оксанка. «Тонкий натяк, що мені негайно потрібно зробити тобі уколи та поставити крапельницю. Я так і знала, що потрібно тобі лише для того, щоб безкоштовно робити уколи незлемо дівчина, розбираючи пакет з ліками». Розділ дев'ятий. Зранку Настя бігала чимало аптек, поки знайшла ліки, виписані лікарем. Довелося викласти чималеньку суму, хоча в одній з аптек їй запропонували аналогічні ліки українського виробництва, втричі дешевші. Настя вирішила не ризикувати. Проте потрібно буде поговорити з лікарем, чи можна купувати аналоги. Проходячи неподалік льодового палацу повз супермаркет «Сільпо», вона згадала, що там продається гарне дріжджове тісто. Можна купити її на швидкоруч спекти пиріжків, наприклад, з капустою. Настя вирішила прикупити одразу і смажену капусту. Можна зекономити час, але не кошти. Вирішила піти на через скверик. Колись льодовий палац був гордістю Северодонецька, а зараз від льоду не залишилося і сліду лише назва «Льодовий». Непевно, про нього дізналася вся Україна, навіть ті, хто не чув нічого ні про палац, ні про місто. Це було під час Помаранчевої революції, коли тут відбувся з'їзд сепаратистів, здобувши кепську славу для міста. Перед будівлею ряд порожніх басейнів від колишніх фонтанів. Колись Настя любила приходити сюди з маленькими дітьми в спеку, коли дули східні суховії – і здавалося, що ти потрапив у вімкнену духовку. Тільки тут можна було дихнути свіжістю та прохолодою. Вітер розносив навколо прохолодні дрібненькі крапельки з фонтану, а діти плескалися у воді.